Засоби, що їх вживають при цих чаруваннях, та ріжні заправи, дуже нагадують відому формулу «інвербіс» herbis et лапідіпус. Іноді досить пошкребти кам'яну бронзову сокирку та випити нашкробані крихти з водою. Іноді набирають води в рот та, перепустивши її через зуби в ополонник, Дають її випити тому, кого хотять приворожити, тощо. Для ріжних цілей вживають також і кістку, а з лиличого крила, гусячий або собачий кал, живу рибу чи жабу, що її носять зашиту в мішечку на шиї, або очі, вийняті з живого голуба, висушені та розтерті на порошок. Не кажучи вже про всякі рослини, як от Дерлич, любисток тощо. Але головну силу мають все-таки верба, себто закляття, що ними безпосередньо передається бажання. А на жаль, такого роду формули знахарі переказують дуже неохоче. І записано їх поки що дуже мало. Але ті, що записані, дуже цікаві. Найпростіше з цих формул обмежується самим тільки більш-менш твердо висловленим побажанням. Щоб припинити кровотечу, наприклад, промовляю такі слова. «Бігло три річки. Одна – водяна, друга – смоляна, третя – кривава. І кажу тобі – стань, кривава. А як не станеш, то буде тобі те, що було тому чоловікові – що в неділю до служби Божої в гаї дрова рубає. В деяких випадках, наприклад, коли батьки звертаються до дітей, найпростіше, але гнівне побажання негайно має свій наслідок, незважаючи на каяття батьків, що вимовили, не подумавши таке закляття. Так діти одної жінки що з пересердя побажали їм скаменіти, відразу поробились камінням. Дуже часто висловлені у формулах побажання ускладнюються і відсилають хвороби та інше лихо в такі місця, де вони нікому шкодити не можуть. Такий характер мають, наприклад, замови від уроків, цебто лиха, що його наслано, також закляттям, Уроки урочища Підіть собі на луга, На ліса дрімучі, На степи степучі, Де глас чоловічий не заходить, Де півні не співають, Де люди не гомонять. Іноді хоробі дають право чинності Тільки в умовах більш-менш неможливих. Наприклад, як свідчить Маркевич, Коли болять зуби, То промовляють таке закляття. Місяць у небі Мертвець у гробі, камінь у морі. Як три брати докупи зійдуться і будуть бенкет робити, тоді у мене зуби будуть боліти. У усіх цих випадках той, хто замовляє, говорить від свого імені, ніби почуваючи в собі силу чи владу досягти бажаного. Але в інших випадках – він уже не покладається на свою силу, а звертається по допомогу до могутніших істот. Такою істотою в одній замові, наприклад, стає ворон. На синьому морі, на камені ворон сидить, лапами розгрібає, хвостом розмітає, від хрещеного раба Божого всякий пристріт одганяє. Але здебільшого а в замовах такими силами бувають сонце, місяць, зорі, а в деяких – Бог, Божа Мати та Святі. І тоді вже самі формули втрачають характер заклять та перетворюються у справжні молитви, або чисто поганські, або вже християнізовані. В одній з таких формул, що їх наведено – у збірнику Чубинського говориться «Сонечко ясне, сонечко красне, Освічуєш ти гори, долини, Освіти, моє личко».